Не сила терпіти, серце колотає в грудях, як підбитий птах. Інколи здається, що воно ось-ось зупиниться. Чути кроки на порозі чорні постаті. Ти? Ти, печеруне? Слава, перонові! А з тобою хто? Вона. Цар звівся на ліжку, з острахом глянув на зігнуту постать, з-під хустини блиснули пронизливі чорні очі махнув рукою чатовим. «Вийдіть за двері! Очікуйте!» Відьма поволі наблизилася до ліжка. Він посміхнувся. «Ось яка ти! А я чув про тебе та жодного разу не бачив. Моя підлегла, а не бачив. Хто тобі набалакав, що я твоя підлегла?» Глухим голосом запитала відьма: На моїй землі живеш? «Ху -ху -ху -ху -ху проквактала відьма «Ху -ху -ху -ху -ху спробуй, знайди мене. Добре, добре, ти в своєму ділі цариця. Отже, бо. Ближче до діла радник сказав, що можеш дати мені не підказала відьма. Правду мовив. що для цього треба? Радісно підхопився цар. Бага, то чого? загадково відвітала відьма. Все ще забажаєш. Печероне, золото їй досхочу. Візантійських шовків, оксамитів. Землю встили перед нею. Приймуй, дарунки, згодилася баба. Але щоб приготувати напій, треба до мого зілля. Додати людської крові». «Крові?» – зиркнув цар на печеруна. Той мовчав. «А без цього не можна?» «Ні, треба вбити молоду дівчину, не страхайся. Хіба мало ти пролив крові? Хочеш бути невмирущим, а боїся крові?» «Правда твоя» – привів до горвій і оскальнувся. То так, серце стукнуло. Печеруне, кого ж би нам? За рулю, Тихенько дихнув радник на вухо цареві. А чому її? Язика та дуже. Пора давно ще знути. Дідко пробормотів Печерун. Царя не поважає. Сам чув, як лаяла тебе. Мізерний, каже, нікчемний, боязкий. «Годі!» — гримнув цар. Приказуєш бредоту. Клича тобих. Хай і знайдуть, і скажи, що це моя воля. Будь певний!» Дружинники виросли біля дверей. Почарун шепнув їм кілька слів. Вої призернулися, проте не рухалися з місця. Радник гримнув. «Чому стоїте?» «Не збагнули?» «Та йдемо вже!» якимось чужим голосом одвітив усатий дружинник. «Тільки ж де її шукати? Вона гуляє з дівчатами. Покличте, скажіть воля царева, поспішайте». Вої вийшли. У покоях попливла могильна тиша. У віконниці стукав вітер, і горевій мерзлякувато щулився від тих удаїв. Відьма посеред покоїв розіклала своє начиння, Витягла з торби корінці, трави, горщечки, бронзову таріль, Розпалила невеличкий вогонь, Щось вкинула у високу череп'яну пляшку, Звідти поплив чорно-сизий димок, Паморочливою хвилою оповив покій. Цар скулився під ведмежою шкурою, Цокотів зубами, зацьковано позираючи на відьму. «Ідуть!» — тривожно мовив печерун. До покої вступили дружинники. Усатий, чатолий, блідий, аж зелений, підступив до ліжка, простягнув цареві срібний келих, якому порувала багряна рідина. «Маєш царю кров заролену», — глухо мовив він. «Віддай їй!» — нажахоно скрикнув цар. «Давай, сюди!» — сказала відьма. «А тепер царю ще одне. Чого тобі ще?» Треба ще крові рідної. Що ти верзеш? помертвілими вустами пробурмотів цар. Те, що чув.